a uh -huh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takuna Allahu tazza wa jal nërsa paqe dhe bëkimet ati qofshin bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familën ati shokët dha të gjitha ata qëndikin këtë rrug deri në ditë në funët të kësajbota.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 edhe do pësojnë fuqinë e këti besime. Andë shumë se besimi në Allahun Gjallahu në ven që të luaj njëral konstruktiv, pozitiv, ngrit në ngritë në shoqëris, në fuqizimin e raportëve të njerëzën më Allahun Gjallahu A'la, shumë se shpeshe njerëzët ndohen nga Allahun Gjallahu A'la dhe lidhen me dikën të të tërë. Edhe pse besojnë në Allahun Gjallahu në që fësë i pëjët ata kush është me i fuqeshme,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 Krye kanë amërt besimin në Allah xhëlal xhëlalu, por që nuk kanë bënë me besimin fare. Janë të përhapura, kanë një shtrirje të madhe në mesin e njerëzve, e që fat keqësisht njerëzit i kryejn ato për tu sjellë dobi, për të përfituar nga marrja e tyre në gjerëve të saktauara apo kryejve të më të saktauara, e që në esencë atyre u sjell dëm e nuk u sjell dobi. Ua kput raport me Allah xhëlalu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 dhe dhëtë befasoni këndë dëgjënë se që farë thot feja për të veprime. Në bramisha duke dalë nga gjamia pas në mas të jacis. E pas një fmitë vogël që luan të aty afër gjamis dhe prindrit e ti, me siguri, ja këshin vendosur një qëfore të madhe në qafë, me një kuran të madhe së shenë mbrojtjeje. Ja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 për smunit të ndryshme, nuk hezitojnë, ma di asë nuk kursin para në këdretim që të paguajnë para të majme, të kata që i mashtrojnë, që të shruajnë hajmalia, e të bartin, e të i përmban reglëve të caktuara, duke vendosin në uje, duke pije, duke në bajt e kuajt i qëfare, në amër të shërimit. Mirë, kjo është vëprim që bëhet në amër të fesë. Kjo është vëprim kërkush nuk e bëhet në amër dhe Union për krahin e çdo partie politike dhe si simbol i kësaj përkrahje më kët hajmalı. Ja se nuk e bajnë hajmalin në në, në bazat e përkatësive të tyre politike, apo në bazat të përkatësive të tyre për shemb të etniteteve të ndryshme, të nacionetëve të ndryshme e kështu me radhë. Por gjitha këto i bëjnë në emër të fesë. Prandaj, nëse bëhet në emër të fesë, i taqon fesë islame çtë sled për këtë veprim, çka thot fesja për këtë veprim? çdo njeri e bën në emër të saj. Se koha veprim është që njeri nuk e bën në amtë fes. Andaj nuk nuk nuk japëna përgjigje për ta. Ase nuk bëhet në emër të fes. Ne mund të shprehim mendimin ton. Se kjo për shembull me Islam do duhet të bëhet kështu. Mirëpo nëse një veprim është në emër të fes, atëre duhet me vetë fen. Çka thot thëja për Hajmalit? Çka thot thëja për Nuska?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 ose fistekun nuk kan bëj unë me filon me fistekun un kan bëj me as çfarë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe sa kjo është feja. Në çopsi i kthemi fjalët e Allahu xhele wala, edhe fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam do gjejmë se s'a është përmend Hajmalia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 Qoftë jetë e Muhammedi sërë Allahu a.s. Qoftë fjalët e ti, qoftë fjalët e Allahu të azogjel? E kështë të mëra. Njemi të obliguar që në rase të sprove ndryshme, të smundjeve, të lasheve, jemi të obliguar që të kërkum zidhje. Dhe duke kërkuar zidhje për dalën nga krizit ndryshme, të përdori mjetët të duhëra. Por nuk i lejohet një muslimani, në banë në menë këtë regullë, nuk i lejohet një muslimani, e asë një muslimani e e, nuk u lejohet atyre, që në emër të daljes nga problemi, që në emër të shërimit, që në emër të, të ikalimit të spruve së caktuar, në emër të kësaj të përdorin mjetë të ndaluara, nga se qëlimi në islam nuk e ertës të në mjetën. Jo, teoria makjavilit në islam është refuzuar, qëlimi mund tjetë fisnik, Qëlim mund tjetë i nevojshëm që të realizohet për neve, por nuk duhet në ashtujej qëlimi që të përdorim qëfar doloj mjeti që në vje përdore. Gësatër kjo e qfisnikran qëlimin, kjo e prisht qëlimin, e humbë kuptimin e rralzimit të këti qëlimin, por duhet mjeti të jenë të leqtimora dhe qëlimi që e synim të rralzim tjetë i lejuar fëtarisht andaj kurimet e mjetet shikojë ndëruar çfarë mjete mund të përdorë një musliman për shërem çfarë mjete mund të përdorë një musliman për të mbrojtur nga një keqë çfarë mjete mund të përdorë një musliman për dal nga kriza çfarë mjete i duhen mjete këto mjete do bë të duhet të ndihmojmë me mjete caktuara për të sjellur veten tonë mirëqenie, qof shëndetësorë, qof siguri, qof çfarë do çoftë Islami kërëfet për mjetët, shikujet në ruar, kërëfet për mjetët që duhet në përdorë, thotë se mjetët që lejohet të përdorat duhet të plëcoj dy kushtë apo njërin për t'yne. Në qovë se mjetët që ne e përdorim nuk plëcon njërin nga këtë dy kushtë, atëherë, apo asë njërin, asë të parë në asë dytën,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 e kallegjitimuar për shërim, por nuk e ka legjitimuar Mjoltën për si luftëri bashartëve. Andaj këtu duhet të përdor një mjet tjetër, jo Mjoltën. Shikoni sa bukur i rregullon shokatë këtë çështje. A mundë njeriu ta përdor përshëm Mjoltën? A? Si Nëse i cin kanë mjalt illegjitimuar. Ta përdor Mjoltën kur përshëm në stëpin nuk e gjën Chelsea. I kau Chelsea, atë sa merr Mjoltën dhe me Mjolta kërkon Chelsea. Alejot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 në nëzirë ujin, gjitha përtu Allah gjithë në levëlej ka bërë se bep kanë zjarëmën. Alejojt përdoret zjarëri si mjetë për zirën e gjilave? Mjetë? A banë, kur, kam ftaft, jem kriz, ftaft e kam, a banë të përdoret zjarëri për të nëzirë? A banë? Banë? Ku ka argument? Nuk ka nëve argument, nga se do tëtë tipare të cilësit e zjarët dëshmojnë se është efikasë Dhe njështë e kam provuar gjithë historisë se këj mund në diko e këtu. Së është e qartë, do këj është i nëzit dhe nëzim. Mirë për të apërdurim të ashtë zjarim për shumë për dhej shtjetër, që së është dëshmuar, nuk, nuk lidhet, pse të këtë këndikim këtu? Nuk ka, nuk ka, nuk ka, nuk ka zbulim për këtë pun, nuk, nuk ka arsye logike që të shërbjen për këtë. Atë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 Si mund ta dim se ky mjet është legitim o nuk është? Shikojmë, a ka legitimuar Allahu? Po. Mirë, ndërsa Allahu s'e ka legitimuar drejt për drejt, por Allahu xhalla uala na ka jap arsye dhe logjik që ta kuptojmë se ç'ndikon këtu. Për shembull, ka ligj natyrë që Allahu i ka vendosur. Nëse këtë veprim e bëjmë kështu, ose bëjm bashkimin e dy elementeve kimike, apo prodhohet një element tjetër që shërben për këtë Shumë është qart, e qartë, normal, këmë e këtë kërë përshkot, e kemi përvu dhe ja ku është përdu këti i gachëm. Lehot, nga se ku që ka bërë këtë leqë, Allahu Gjellë Gjelalu. Përndaj, atë që Allahu e ka caktuar kosmologikisht, dhe atë që Allahu e ka caktuar juridikisht, me finë ti, përdore si mjetë dhe lehot përdore. Atë që Allahu se ka caktuar, Allahu Gjelluara nuk ka caktuar, po dhe,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 mejdanin, në fushën e shëriatit, jemi duke bërë verifikimin hajmalis, apo delë si mjetë efikasa për jo. Shumë e qërë? Thotë Muhammedi sallallahu a.s. Men allëqa temimetën, fe la etemme Allahu le. Muhammedi a.s. më thotë, qërë thotë ajë, qështë thotë feja, qështë e në morë vështë filëm? Muhammedi sallallahu a.s. më thotë, kush lidhë temime,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 është shpalë, mjetë i pale gjitimuar, potkoni i kalit, në shëriat, ka ndales, syni i kaltër, ka ndales, nuk ka legitimitet. Mirë, për marën në aspetin kosmologik të legjive natyr, a mundet dikush me e marë një hejmali, me e fut në laboratarë? edhe me thonë, këtu ka substancat saktuara, kimike, fizike, biologike, ku diqfara, që kur të lidhë i kushtë, ndikajnë më shuru për kështë mundje. Për kontra zi, shkenstarë të refuzojnë këtë, që ka kjo? Që ka kjo literë, që ka kjo kjo harën? Apo, se? Nuk ka kur fa lidhë i logike? Që fa lidhë i logike ka kjo? Nga njëre disove prime, jenë të leqtimuara fetare ishtë, mi aftonë kaqë, nuk ka në ujë me e funë, në labor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 në rafin fetar nuk kanë më qu të qutë logjika fare, dashë sharia di ka gjikuar për kët punë që s'bën. Apo nivë prënë të caktuar, e ka lejuar sharia, ka thonë ky është mjet efikas për kët punë. Nuk kem në një më vetë skencën fare. Qse Allahu na ka thën, Zoti i skencës ka thonë kështu. Por ngjeni diso veprime, thash sharia i lën rrug të hapur, dashë nuk e qorton, por nuk e lejon. E lën të hapur, atë përderisa është e hapur.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 panikave, traumave, shtetësimeve. Qka ka përdu heimalije për e se shërë? Të këshë më ndonë, jo në e këmë qitë në ka buhajrë. Fallahi, ka caktua Allah me të buhajrë pa heimalij, e të ka ardhë harin kënë heimalistë. Se një përshka kësë heimalije të ka sijlë. Andaj duha të thëmë që, për që feja për heimalijat tëtë që zë banë. Feja për sënë në katër tëtë nuk banë. Nuk banë.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 Meni rast, edhe pse ka dalë çesharake, po vallai nga njerë, subhanallahu, veprimet e njerë janë çesharake. Njeri u vendos podkuj në kalet në shtëpi për mruajt. Apo te rast shtëpi një podkuj mruajt. Un thash kali ka katër podkuj edhe rrezu cë rujnat. Një kali katër podkuj në rujn. E një shtëpi të thëni podkuj mruajt, ku lojika njerëzo. Ku i keni mend? S'kam un sikë. Kë k është pa logjiksme?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 Në kam su si, si të mbrojemi ditën, e si të mbrojemi natën, e qëfar të thimi kërimi të smur, e qëfar të bëjmë kërimi të smur, e kërimi të lodhur, lutja për shqetsim, lutja për depresion, lutja për ngarkes, madje lutje për larje borqesh. Ku jenë këto? Ku shi përdojrë të? Gjitha, nga gjitha këto, fatkecisht, jenë privuar shumë njerëz, duke unë bështetër, duke unë jaftuar me Himali. Jo vëllë ndëru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 Dvjen e martja e çerrën. Subhanallahu. S'bën me kipt martën, pse nuk bën? Nga se i ka ardë një nëse martja e ka çerrur. Kur dllë e vjen e martja, kur ka qenë person e martja, a e Mercuria që, që të vjen. Praktisin të besojti. Ti kthemi Allahut Azzael. E shumtë të tjera që do të klasin për të Melena Allahu el-wala. Por filluan për Hajmalit. Ti praktisim ato. Kurdo që thot sa bën ju ka gënjur. E thëm me plot policë. Si. Nga se ka fund kundet me sa që ka thonë Allahu xhalla uala dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Të praktikën hejmalia, ata që shkruajnë hejmalia, largon epitynë. Kthejuni Kur'anit, kthejuni fjalës Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Kthejni duave, lutjeve, namazit. Ktohen ilaçet që Allahu xhalla uala i ka bër. Përdysha do të zbehet besimi jon. Do të zbehen raportet tona me Allahu xhalla uala e pastaj kur së kemi Allahun çka na duan tjetër? Ai çka humbur Allahu xhala wala. Ai çka humbur për krahen e Allahut, çka ka gjet? Çka ka gjetaj? Po kërit bota më qujmë rui subhanallahu, vallai një mizë mbyt. Me dashur Allahu xhala wala, një mizë mbyt. Në çufse larguohet prej ti mbrojtja një e Allahut azh. Ndërsa në çufse një njeri e ka mbrojtja e Allahut xhala wala. E janë vërhosur kërit krijesat më e dëmtu, a kanë mundsi? Jo vallai. Kur Gjasim mjafton brojtë Allahu ta shoqëroj. A dhe më shtahuën këmbë brojtë këtkë për kraha e për veprime të pa logjike, pa legitimoara, të ndaluara, të shtmuara, të qurtuara për to veprime me humb Allahu xhallahu wala. Me u përkrahnin aty largoni nga fëmijët e juve këtu. Wallahi skem kurfër interesi që ti ndanim Himalia, nuk e kemi konkurrenc tregtare ata që punojn Himalia, jo wallahi skem kurfër konkurrenca, skem nevojë të arsyetohemi për gjitha kjo është për të mirën e të gjithve neve, që duke u larguan nga besut njëtë, të i këthemi besimit të pasër, që ky besim si kurse e kam cikë, edhe në mision e kaluara, besimin e allonë të këtë ndikim njëtën tonë, të jetë një besim i gjall, aktiv, që në mësën si tjetojmë, në mësën si të kalujmë smundin e borqin e telashtët, besimin e allonë e ka këtë rallë, nga se thash është i bëll im iaftu jum per te ra që na duat. Por fat kjo se kur bën ze vënsimet e panevojshme, atëra dobësohet kjo besim, dobësohet ndikimi i tinit ton të, të përditshëm. Andaj shikoi nderuar e mësuam në rregull të art, shumë të rëncëshëm dhe gjithashtu kuptuam se feja për Himalajat thot nuk bën. Feja për potkunin thot nuk bën. Feja për syrin e kaltër thot nuk bën. Ngase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 kota atil që është në aspektin e ushqimit dhe pijes nuk janë të varfër. Por në aspektin e fesë janë të varfër. Shkojnë në beturinat e marrin diçka, a blemi ty në Zoti i Uzt. Por ne çemi të pasur, një i pasur që ka pallate, pallate ka gjithatë mjet. Nuk është turp me pa në beturinë që hanzi dhe ka fshat bok me shtinë goj. Turposh për të. Turposh. Andaj këto të thotë për ne turp. Haj maliat. Podkoj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 në PIS-TV. Kiameti është afer, një emision që shpjegon holsisht shenjat e kiametit, vjen të shtunën nga orën 21, me hojgj Ismail Bardoshi. Ka njerët të të të dyshojnë në bëjë fakt në rinjalljes dhe shtrojnë pëjëtje në bëjë argumentet e rinjalljes. Kushe në argumentet e rinjalljes? Shenjat që ka ndodhur, shenjat egzistuese,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 Emisioni kam një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allah zot likull jan minkum shir'atan w minhadza Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Nan diçni të mërkurrën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 E, një moshkëll muslimon dhe një ka muslimon me mbëlejësare du të mu taku edhe për me vendohet për fejesë edhe si bëjt fejesën Po në regullështë e qarë Pa të mpytin e parë i qëli dhe të të të pyti kështo nëse një musliman dhe muslimanë dhe shirojnë të vendojnë kuror apo fejesë të bëjnë sarë duhet të takojnë dhe si bëjt fejesën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 Në ekran jo e ka tipi i shtër ia tri ditë ka on shper ai për feja don't that a den po, po. krejt folni po çka po se don nuk e di çka edhe e dyta joli jam i byty folesh në zar atikuresh timi po më shon në stap gjat ditën ka filllet më shoftali janë jo i niset këtu shkafu po a qort a qo faleminderit na u the mirë na u the mirë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 Isai. Kemë një telefonat? Selam aleikum. Ho. Aleikum selam ratullah. Po, a po. A lejo të si të portalë dyrat rrecote sonat natës të bësh dikën? Edhe gjita a lejoan të spit për me po dikën. Po. Po la dy rrecoteve po të prishim po. para vitit apo? në e çfarë thamë namaznat masë me bodrikat a lejohet me drita bo... a lejon 5 pikë të momi a dhe kujtë rritë në turnament me havit e çort jo jo do ti është problem amin e pastem pyetën e dytë do thotë që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 Mijë krançi e bën ky djal. Picin sfja e ka marr. A bën mijë kranç çunë djal. Për shkak se e bën vëlla fyllën artisti që kanë në Gjergj. Apo e bën për shkak se ka bën një pejgamber që ka pasur në Muhammed. Për shkak e bën. Me çuditën vallallaj. Edhi që njerëz janë të frustruar, kanë parajgime të shumtë, ata shkoë mijë kër i paguam. Po pa deri kur kënaqem me këto parajgime vallallaj. Diri kur këna me jetu për t'Halk, për dikon të të të të tërë. Unë e s'kam problem, po, qëka i thëmë punë halkut për dijalin të të më? Po, qëka i interesënë halkut për dijalin të të në vla? A du është i më prish me grunë të të në shpi për halka? A më prish me dijalin të në shpi për, për halka? Për atje, qëka ko gale? Nësa familje për nënduat, për shembul, vajzë dhe dhe në mund bulu. Nona s'ka po bëjnë problem në madhë vazës për mbulet, pse, se në punë të një thunë që i ka pëtë mëllot, e cë pëtë vetë ty. Për të thunë që ka dujnë këta e intrigasha, këta e në intrigasha, këta e në malkum të akala u gjellewala, që futin intriga në familje. Që kujmë interesin të tunë, realisht që kjo mjekrë, pejkaj kardhë vla, a ka bazë në fejë mjekrë, dhe diket hë gjellar të kalzojnë, në që vse ka shpik mjek Nëse po të mos zban me acid peh shtëpis. Po po them kushtimisht në këtë rast atë arkitekt është delirikon. Pse edhe me bon ja këtyfë tat nuk bën me acid peh shtëpis. Duhet më ul me biseduam, me dialoguam bisedu, me, dialogu, me qytir, me bin, kallaj me me me, me gjujn rrug fminë valla. Kallaja është me acid për jashtë. Po vërtet është me posa për mund të më mësojmë, me udhëzuam. Ne këthe vem prem, nie kra ku e ka moraj, qytira. Nëse është duke e bër mjekrën. Pse e ka mësua Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem atë tip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 Allahu dh matale kum kefe tahkumun. Çka keni marrë njerz? Çysh po gjykoni? Pikakto gjykime kështo? Të kemi frik Allahun azizjal. Kemi frik Allahun azizjal. Ky djalh që ka shumë i ekr. Nuk guxon ti ofendon para të tij. Nuk guxon t'ia kthem babas me të keq. Nuk guxon t'ia ngrit zërin edhe nëse baba e godet. Edhe nëse atë bën baba nga shtëpia. Duhet sillet mirë, por dhe baba s'ka drejt me çit pishpish. Harame ka te Zotul Jellala me çit pishpish pse djalhi ka mjekr. Asa kët mjekër thash se ka prrupë vetë vetaj vallallah. Asa ka mar Pekin në Japone, aspi kërkasë ka marr. E ka marr pe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Wallahi billahi. Mos më papas Muhamedi mjekër se kishua idealitas kurkusë se kishu mjekër mbi muslimanëve. Ma leto me kon pa mjekër ose me mjekër. Ma kallaj është me kon çasto. E pse dikush pik çefit, çdo nga për për se kthelet me gazëpovet në vetë më bëu objekt i fyres i, i i Probleme me panelin e pse e bën këtë punë. Vallahi mos më kon që është i uzuar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se kish bëu këtë punë. Pa të dyna ai çelfton mikrën. Ai çelfton mikrën, e ka luftu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Po dikush nuk e ka çelur mikrën, e ka, do thot prinsip, mi det vi kjo është polënica, heq pa problem. Kjo është çështja e tij në spërzim atje. Por mu qumë luftu di kanë çka mikrën. Më detyron me, me rrumb mikrën. Wallahi ta din shikun yere çai ka shpa luft Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem de këtë do me plot përgjësi. Ta jovesh 1000. Misvakun. Dhëm që me të i ka pastruar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në çmu, me luftut i kanë që përdorim misvak, dihet që e ke luftu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ka shumë misvakun, sdim çka misvakun do. Mbashit neve misvakus bëhet. Për këtë e marr kët misvak. Për Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem tani ka borë. Antaj për kët arsye edhe e përdorim. Për çka që na mor namazina, për çka që na mor mbulesën. Pi vetja? Vallaj, e e kena e kena mar Peygamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj, ne çojmë se diçka bëjmë në emër të fesë, dhe kemi argument, nuk guxojmë të luftuaj, kuptonë këtë njerë por gjithmonë, zguxo të luftuaj, gasë të luftuaj Allahun dhe pejgamberin. Kemë ni telefonat rikthemi përsëri këtë pyetje, urdhane? Avamë nga. Me luma. Selam alejkum. Alejkum selam wa rahmetullah. Një kam një pyqe. Ur në, vlo. Një. Am lejot një morë dhe grunë një pyq, edhe... një. Dhe në qfar kusht. Ake që kjo? Dhe qfar kusht i kjo? Po, duhet me pas, më të zuha, po? Po, dhe dhe me thonë, nëse em lejot, në qfar kushte? Në regull, në regull. Në regull. Në qartë është, po. Andaj duhet them që ky konflink familje duhet me, me, me përfundu, vlo. Subhanallahu po çuj çuj në pas ko vdik baba me djalin dyt namas falën. Duhet i kthejnë Allahu ta zoxhel. E lutet njëtin Zot, e pasoqë njëtin pejgamber, e mu porlau për mjekër. Vallai këtu këtu ashi çore po shihet, drejt për drejt po shihet që ka hise shejtani. Andaj baba t'lirojnë nga personi shejtanet. Baba t'lirojnë nga parajdikimet. Nga së shikoj përpara musliman. Ket kanë pas mjekra Allahu.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 Nuk ka djetarën më botë për gjatë kejtë shekëve të islamit që ka thonë se mjekra është haram. Po s'ka më rështë të mërlo. Më Djetarë ka më spajtim se mjekra është obligim apo është veç sënet, është dhe për e mirë, që të është më spajtimi. Por në konzru mjekën haram që me luftu dikën që e kalshu edhe me dituru me jekë, s'ka djetarën më botë që e thotë këtë punë. Andaj kushve prangështu i ka k Islamet prej Muhamedit sasëm dëresot kush e lufton dikën për shkak mjekrës vetë po për punë tira ka mundsi me 1000 kër me konkurc ka mundsi me kon kësut e luftojnë për shkak të rënës ose vllazë për shkak mjekrës me drejtë ki vallaj po thonë për luftojmë se më ka mashtruar vllazë për mjekër me drejtë ki vallaj po thonë ama s'ka kur gjë as nuk rënos nuk mashtronas zviëdas s'ka probleme vem se ka mjekër vallaj atë haram e ki. Hamëki të them plot për diçka këto ulemaja dynjës ç'i thonë. Dhe thash mos pajtimi ulemave nuk ka është se a bën skan, më shumë e ka rason ban. Skan skan roktem mos pajtimi. Mos pajtimi është se a është obligim, a është vullnetare punë e mirë. Vëçi kaq. Amë nër punë të mirë kur kush baska ka thonë? Ne pikama më dalshëm me këto paragjykime me këto janë, lërmet e Beograd tingujna e pastaj luftim djalën ton të shtëpia. Nuk bën kështu më ndot. Për sallallahu xalla ola që ju paitën juve, paitën muslimanë, që të largohemi këto beso tipi shtëpive tona, këto paragjykime për shtëpive tona. Të paitojmë ndajmën të fesë. Djali pse ka mjekër duhet me respektu prin obligim me ka, si ka krye obligimin të fesmën i mjekër. Por edhe pse nëse djali ka mjekër, edhe kurse s'bën, i sialse mort i mirë, marr me çit pishpish. Është tort me çit pishpish. A ne duat them që duhet i thimën fes Allah xalla ola. Taman sikurse me sunet, çka thot fea për mjekër, vallë te ktyrë. Nëse thellt haram me shumë mjekër ater luftaje, ater kshilloje, ater çërtoje, ater merr këto veprime. Po nëse se vepra thot është punë e mirë, feja thot, mi e kremshur është veprë e mirë valla. E çu shtë po lufton diqan që bën punë mirë. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj atë. Duhet moru njërë bë këto punë. Unë e them dashsa prindi nuk ka faj, i ngrahtë nuk din, e kanë mush për jashtë, dashsa ai nuk e urrën dion evet, po e kanë mush për jashtë, duk ka buqë kështu, duk ka buqë kështu te ai për të mirën e dialet i bën këto vepre do që mëndosë do që bëj presion djali hek duhet pikëti vepre i, këti I themi këtij babë mos ki gale se djali pse e kër, kur ka shumë mirë kërkujë kës ska bó kurjë që kës ska bó i shohas bën diçka tjetër se so për mirë kër po them boll nga se ka buni punë mirë edha që tha djalin duhet më shtimi më zër më fale ofendon familen po çikë duhet më këshilluha valla ju jo ai tjetri çka dy vëllezëri familje një uni falet nuk ofendon respekton atë për çet rrugë Këto që me zërë do të meshtim u falet, të fëndon e të shonë ka cilët, e këto që i ke bërë këti. Këti i ke dhënë pare, dilë babë, blej, e hargja. A që shto? Nuk duhet me bërë kësi ndarje, dhe kësi padrici në raport me thmit, përshka këtë dhe për vetë mira, Allah unë arruajt. Kemi një telefonat tjetër, urnënën. Mirama. Mirama. Selam alekim. Aleikum, selam, artullah. A, është rëzina me ne dhu edhe më mojtë hajë malinë shpejtë. Po, e qartë. E qartë. Pythja e radhës, doonë që ishte, a lejohet pas në mosë natët me bodhikrë? Po, lejohet, ma të jështë e preferuar? Së Allah u gjëllë uvala, kur fletë para për të ditë mirë, thëtë, wa bilë eshari, hum jes të gëfirun. Pas i permen Allahu Jellal wal ala se robtati të mirë ngriten natën për të fal namaz e dhron Allahu Jellal wal ala braktisin ngrohtësinë e shtratit dhe komoditetin e shtratëve braktisin përit Allahu do të qonë mufal Pas sot e thotobiles harihumi sot qfurun e pastaj pas provdimit namazet parasifirit ata ulen dhe kërkojn falet e Allahu xhelahu ala e përmendin Allahu xhelahu ala andaj përmendi Allahu dhe dhikri Allahu xhelahu ala pas namazit nots është i preferuar por ju dhikri i namazeve pas namazit nots shumë me thon subhana 33 era elhamd la juq juqsu iksuar sikurse është te namazet farze as tek namazet farze dhikri që e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është dhikri i kufizuar Apo me fjallë caktuara, lutët caktuara, përmenet caktuara, kështu marat. Dhe sa so, pas namaz në natës, nuk ka dhikër caktuar. Por i përgjithshëm, thurë e stakë fërë Allah, alhamdulillah, subhanallah, o zot n'imam, falin më katët, lutët përgjithshme, këtu e në të preferuar dhe në të lejuara. Edhe, po kemi në telefonat, urdani? Allah me në arë, me në rama. Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahëtullah. Babo, martesa, që për, për në pritje nga babau martesa se bën pokullitor për shemb me çike në oz ah do të vëmë ditën se do i ushmem ne se është çortullë është çortullë është çortullë është çortullë pyetja e dytë pyetja e tretë është te spi me përdorë për dhikën muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorur gishtë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 tjera në për rrugë e kështë më radhë, këtu e në pajtimi të fa. A me marë gru legjitime, që ka obligimin dhe sa e mbiqyre kujtetit, kështë zë bënë. Kështë fatkecisht kultur e huj. Kultur e huj. Sa ata lejojnë bashkjetesën, lejojnë me pasë ortoke, jashtë në punë e ka një, atje në spartë e ka një, një e ka atje e kështë më radhë, nërsa gru vështë një e ka, me letra. Do mund bën me pas pa letra sa dush, po me letra s'bën veç një me pas. A sot është ky absurd? Së duj sorkë të te majon me fol tash për këtë arsye, por dua të them se lejohet njëri me pas edhe gruin e dytë. Në qofse, domethënë e kthyr kujdes për të dhe i pëson kushtat. Mirë, po dua të them disa tetër pasojë. Nuk duhet që duke marr gruin dyt, e dytë, njeriu të bën termet edhe kaos te gruaja e parë. Gastekn nuk ka traditë ende të Nuk është e kultivuar kjo endë që gruaja aport kupton se burri ka tylmën e vogëlën e dytë. Andaj bëhet termet, zakonisht kemi prvuja që ndodhen që njëri kur e ka marrën grënë dytë është ardhur tek një udhkryq. Jam më shukt parën bashkë me fëmit që i ka bua 20 vjet e më marrën grënë dytë më 25 për fillimet, jam më shuk i dytën e më kthyet parat. Andaj dua të them që duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes. Duhet që me vërtet, të vërtetë mos ta ndërtuim katën e dytë do që aprisht të porën. Po nëse kemi mundsi, me ndërtu katën e dytë, e i pari është stabil, rregull është e kit e lëme. Mir po, do me punu njërin katërtën. Tek ne ende mendoj që nuk është infrastruktura përgatitur mirë, që njeriu të bën ksohapa, do të thot pa u hamendur. Por duhet ta mar më të mirë, çikon mirë, por duhet edhe gratë, e muslimanët të vëdësojnë, mos ta kuptojnë këtë sikrem, mos ta kuptojnë kësë si fatkeçi kataklizm që kanë ndodhur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 Pastaj më shtesoi në konflikt me ta. Pastaj e njihen me myt. Çfarë jetesh kjo vllau? Çka çka është kjo gjë di kështu? A dua të them që duhet me të vërtetë njerit të ketë kujdes. Nëse do të përcakt kuptë gjeratika, kushti është që njeriu do të ketë mundësi financiare dhe të ketë mundësi fizike që të ketë gjunë dyt. Financiar do të tan mirëmban me banim dhe me veshmbath dhe ushqim. Kjo e ka obligim. Andaj qoftë ti i barabart si me të parën si me të dytën të ketë mundësi financiare për ti mirëmbajtë të dyat me vendbanim dhe vesh mbathje dhe ushqim. Dhe jort të ketë mundësi fizike, do thotë që mëosit i drejt kuptimin e ndarjes së netëve, andaj do thotë që e, në kuptimin e, e të drejtës e, seksuale që e ka buri ndaj gruas. Tjet i, i aft fizikisht që të ketë mundësi që dy grave tuaj hap hukun në këtë drejtim, ajo ti bën padërçinë njëra në llogaritë tjetrës, edhe kjo është kusht që shërëtia e ka për mend. A ne duhetem që nga njerë të kushte, kanë disa para kushte tjera. Varsin nga kua dhe rëthonat. A ne duhetem tekne, kanë disa para kushte që duhet të kien parasysh. Paraset të miret hapi në këtë detin. Për ndryshe, atë që Allah e ka bo halal, nuk mundi me vallajna me bo haram e askur, këshmi kitokësën e bon haram, ka se Allah u gjellera këtë e ka, bër, e ka bër halal. Kemi telefonat? Kemi telefonat? Vërnëni? Selamat rikëm. عليكم السلام ورحمه الله ورنا يا ميري كترونجو ديشار هو ا اليوم راه مني الشكول تش كمسمس ديتا تش فا سكوله ا طوم بيان مع باشكو ا سكولن ماسديتا Po, po, po e qartë, po? A do të mbjerë me basku, dhe e këm me i këndinë, a do të fokam... Po, po e qartë. E qartë, e qartë. E qartë, e qartë. E qartë, e qartë, Allah është problevët, e qartë, Allah. Kemi mbet të këpytja 4, do nësëjaruhëm për tështë në grusë dytë, a është gjina me lezu Kuran, a është gjina, do nëtë me një shpiqë, me lezu Kuran, me majtë hajmalia. Mësi bashka me të duja, lezimi kuranit që e bëni është sevapë. Matë e ahimalijeve ërgjuna, hish në ahimalijeve, një me eftënë kurani, nga se sërruhëm që është punë e ahimalijeve. Shumë është e qartë. Në që vëzë të të skindur kurgjo, se manti, pa e manti kurgjë, të sunja hjeka ti, atërë aje ka gjuna e përvejtet të i vazhdo me lezimi në kuranit dhe me bini se kjo pun që aje bëni është të ndaluar. Kemi telefon Aleikum rahmetullahi ve berekatuh. Aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Uajeni se. Mir, alhamdulillah, çështet vëllai. Dojsha më të rrashtuni pyetja, vend i vën me çështën e mahremit, a vend ahen çështë e mahremit vetë i nahet në turat me kadën, më thon çkaordha në suratun nur, a është diçka ve në rroi më të qort. E qort, e qort. Alasund veqot tesha uadhes te gjithmonë e komar ajetën si bazën. Po, e qartë. As-salamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të thotë Arjuna Kurani dhe Hamalia Sharum. Lexo Kur'an, përmbaj Kur'anin, përdor Kur'anin për, kuranit, për, dhere kurani për mëmbroj të mëmbrojtur, më shuruar sikur të më kam falur Allahu xhella, wala dhe refuzoj Hamalia dhe këto shpothon nga gjunoja. Ka një pyetje që s'ka të bëj me neve. Çaft turç arabt Me atë martuan me At mart që shtyë aty në ja dhe historioti i ka respektu traditat e njerëzve, ja atë kur ajo ka cin mirata lejuvaras, ku nuk ka dëmtime. Te ne smartohet me Çikamitit kur kosh, alhamdulillah, as nuk ka tradit, sa so shkurxjë kjo punë. Hamna kemë kënum martu dhe nuk ka kjo nevojë që Natasha kët problem më apo të gole turzhva, ajë t'u bota mirë. Këna problemi tona sa dush, që më manda me problemi tona ajë t'u bona mirë, t'u bona këç. A zgjenera ne përkuptoj që dikush e kupton qysh turçët e marrin çikën e miqes apo. Po atu është po ne vetëm qysh shqiptar të apoin këtë. Kanë dha veprime që i çuditëm turçët. Na kanë veme se kët po buot ka si ne kanë çudit. Jo veç turçët. Andurmë shuna për lebe tona. Lebe tona sa najkim to pun rregull, na apo bon admir. Ekso më radh. Turçt i kanë gjallë ortavat, ata i pysisin a ban martu çikën e miqes as bon ato më radh. Ne shëriotuni korrë për shqiptar, vëllai. Shërioti korrë për kët buot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 Kor më shpomartu, kor gjyna së bojmë. Edhe kemë, traditën tonë, që shëriatë në lejanë, që nënhien e kësajtë të kultivojmë adetin edhe traditën tonë. Dhe kur jë së në pengonë shëriatë i këtë të të të të të të të të të të? Kur jë së në pengonë? Andaj, kjo që është e duhet të kuptuat nënhien e lërmisë se kulturave. Jo nënhien e imponimet e një kulturat. Kjo shumë është e rëndë E më qirpej snati, e kupton më mirë. Po kur jeni vetëm tona, ki pole më kuptoj, çush që bën këtu pun këto. Ama kur dilsh pe kësoj e kupton. Ka për shembull ushqime, thosht so, çuish pa mund të mangër këtu pun. Së cilse mësu kur mangur, më shkan me studin at vend, katagadal ka kënaqesh të hungur. Pse? Pse je dal familjes tona, edhe ke provu, duket interesant. Ka ne një doniesun, çuish pa mund në arabim me fisuna mu veshafton. Çuish pa mu ecën. Të se ti sunë kuptoj vetë në Pantolla. Apo, apo ku shkosh atje? Studion, ose banon, ose viziton. E vesh, dogu sokalla është afër. Pse? Pse e dal për vitë të tona ato? Andaj mi kuptuatose në nganjëherë, duhet të nga njere, dal nga vetja jote, mos me qytet me syzet e tua, me ikë syzet e tua, mi lon këtu, me hipni breg edhe me qytur. A të rëshës la ramania njerëzve që i ka pasuri në këst varfëri dhe dobësi dhe mangësi. Edan këtë ras do të më do al për se me qytur. Njerëzit që jetojnë, qysh e kanë rregulluar sistemin e tyre familjar, traporëve, e kupton se tata është e arsyeshme, tëna është e arsyeshme, theja ka mirë respektu këto tradita, aq sa so është e mundshme në suazat të dobisë të njerëzve larg dëmtimit dhe të keqës. Kjo e rregull. Andaj këy pikë s'ka dëmtime, s'ka shëmtime, tradita u lejon të zonë njerëzve ata e bojn. Tëna tradita nuk e lejon kët pun, shërojati e respektojnë kë tradit dhe na lënë mortumë kënd do kuft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 Djo lijem për le në shkullën për gjumon, a e ka gjina për le në a qysh mjabon që këtë t'i hëgj? E qartë, e qartë. A bon me le në shkullën o shkullë t'met në os? A bon me le në shkullën për gjumon? E qartë, inshë allatë tashme për gjigje bon me le në latë, tashme për gjigje. Pyqja e, e, e, e shtatë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 Por fatë këtësisht, nuk me ndonët këtë dretim. Me ndonët ma shumë që është me ngulfat këtëri, duke i hapur ahenje, dëfrime, mundësi të më dha për shfrenim, po së të dush. Dhe së kur bje fjallit për namazë, së është këtu arabi, nëse së është arabi për namazë e përraki, qka është? Qka i bjen me kontë, dhe ratë e rakia, thike, presjone, droga në shkollë, që i bjen? Kuj jim në atë hera? K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 do thot miaçel atje ambientin po na madh nuk muj se s'kam kompetenca. Po ti ke sa mundsi të ta bëja në çdo shkollë, po s'kam kompetenca. Por ata që kanë kompetencë kanë frikë kallona gjatë. Tju alo njerëzën me fat mer Allah. Po çka subhanallahu. Tkon zot krem. Shkeli e ligjit Allahu nisi dhe mira. Po në cilë shtrat kanë ndodhur kë me kong këto Allah. Kur kanë ndodhur kë në çel shekul. Çi tjet në kët shekul. Andaj këtu është 14 veçor. Shumë jam zy kë. Kërkoj ndihmë. Bani zgjidhje oh burra. Jo që ne përgjaj, bani zgjidhje këtu në njerëzve. Ngase keni përzi para Allahut fillimisht, pastaj para popullit ju që jeni musliman. Bani që u kemi me pozgjidhje. Ngase këta po thonë, po duela me kontmir, na bollen mos u bëj mirë. Shka ka befikën e therë shoku ton. E aq atyre ti qelim udh çadushti me bë. A çu do të, të më thonë me bë? Për ndaj, shkolla të në janë krisat. Nuk ka drejtar që nuk kanë konë nga pa discipline në zazëve ti. Të rallëta që e kanë regull shkollën. Ike nga shkolla, rami e nivelli të mësimit, pa edukata, mësila korekte mërësimtarë, që në këtu jenë probleme viden dhe shkollë. Me këtu duhet më marë. Që me pengisë në njëzë, namazin, 5 minutës së në falëa. Më bo problemë në mesin tonë, shkolla tonë, në venin tonë, problemu bo namazin, kjo është absurde. Valaj, kjo është absurde, e pa kuptushme, e pa spjegushme. Ndaj duhet një bondim, të tjuali. A ti lojnë deruar, që s'po ki mundësi, mundoh me bozidhë që shki mundësi, po s'po të mundësi, bashkaj e drejken me kjendik, mëse le namazin me t'ik, bashkaj e. Dhe lutë Allah në gjelë, leola me udhzu ata përgjec, e me të bozidhë t'y e shumë t'yre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 pa u prishtë sistemi e arsimit, e imsimit, pa u demtua, pa u pengu procesi imsimur, mund në bozidhe për të punë. Ka mund në zime bozidhe. Kasi për shumë tira për po bozidhe, e për këtë paska metë më së punë bo të bozidhe. Ka mund në zime bozidhe, apo dojna me bozidhe, që të të shpytje, apo dojna me bozidhe, që të do të në medit. Apo na për po bojnë pengjes për të zidhe. Kemi në telefonat fundit, të fundit, për sonte, Orna. Aleikum salaam. Aleikum salaam Tullah. Mekanizmi i thjeshtë po funksionon. Orna, orna, po ndajojmë. Ah, ashtu që ne qrasni çfarë do të thotë në sinet në furnikën e fazës më vjetër, nëse do të thotë fazën e vjetër. Po. Në ne në salën e soi. Po, inshallah shpilib, thjesht. Ha me sy. Pyetja e tretë do të thotë çartsuim për drejtnë e kundin me sa çertë çartë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 Ka detyra shkollave që më kanë treguar, Oja oh, Kimitçil dërën për Xhuman, më fuqul kanë herë. Gjysë sa klasa do të falë në falënë, asfalt. Jo kështu. Por ka mundi të verifikojët kush falët? Ka ka mundsi, ka mundsi pa kushtin nga njëra, ka mundsi pospërjashtime, por nëse është e mundshme. Andaj, që djali që ka probleme me Xhuman, dhe ka obligim Xhuman, nëse ka në moshën madhore, atëherë mendojnë që duhet mundohet me pozgjide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 kamu sinjorem më para ashtu ose mu dëmtuas di çka i them ose bër kët për shkak gjumës nga si i penguar por ndron caktuara shojën në, në liri ose arsye caktuara të del dhe shkofale dhe shkofale gjumon dhe pyetja e fundit personte nga se edhe ku është duke uskaduar ka mbet 1 apo 2 thot çka thoni për ata që thonë që sunet me shumieken e farz me hik themi se ata kanë përzi mes dvërticës të pavërtetës e para është e vërtet sunet si me shuh sipas mendimit disa dietarë thas se limitit i fundit që dietar kanë për mikën është është mirë me lshu ndër ta korkos ka thonë atë syna të, të melshu disa kanë obligim me lshu por ço farz me ik korkos ka thonë kjo është shtëpi e edhe fetva e iblisit kjo është fetva e iblisit farz me hjek mikën kështu iblisi ka dhënë fetva ulema ton kështu s'losin se gjon as e buanifja ai që sill se e buanifja ka thonë çfarz me hjek do të thot un publikisht kërkoj falje për këtë fjalë që thash nëse dikush e gjensia e Banive ka thon farzom e hik e tekne me dhëbi i jone është me dhëbi e Banivës ose ka thon Muhammed ibn Hasan e Shaybani gatdietart dhe nzonse e Banivës ose e bu Yusefi nzansi i theksu me Banivës ose dikush nga nzonse jo e Banivës ka thon që farzme hik unë publikej kërkoj falje se pas na ditë jemi ignorant po s'ka këto ullop ose dikush nga gatdietart eminent bashkohor të kësaj ku ose të kaluarës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 do thot, njërë një këllshun, të thotë njerëz nuk kalshun, është mirë më mëshu, ose si kanë punë, di gismet që si fjalë kumni. Po cunet më mëshu e farz me si fjalë kurs kumni. As nuk e gjon këto libra kurcun heq. Çali këjt librat e dietare të këto të kaluam se tashmë se si fetvaja, si si si kombinimi nuk gjon valla. Nuk gjen si kombinimi. Antaj na duhet që të ndajmës ose të kandosh erjati. Dhe të bashkojmës atë që ka bashku. Kemi korrekt. Dëdim ato që ulëmuat e kan thonë çarrut të thojmë valla.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 14 sheku ulemat e kanë respektu këtë radh në çtratëson sill. Prekatimi me dolarin rrit. Ne dua të them që nuk kam dëgjuar që dini hoq, ndoshta dikush për këtë fjalë domon, si shprehje komni, sunet me shujë e farz mik, si shprehje komni, po komni si shprehet njerëz që nuk dinë, jo të xhallarëve. Pra nuk duhet të marr me njerëz që nuk dinë, kjo xhallarë, veti xhallarë, jo të kadhën xhallarë, do të thotë se çka është mendimi i fespër, mjekrën, thash minimumi aso që mund më thonë se është vepër e mirë, kush e çon kose vap po mund më thonë që ai që selçon skadonim, ka se mendon se orsunet, çu këtë mund më thonë dikush maksimumi. Në kët nuk besoj që një hoçi i shkollum dhe i dish mund më thonë. Allahu xhelalu velana uzoft na mundson ç ta njohim të vërtetën dhe ta njohim atë. Dhe Resullallahu xhelalu ve rana çt na mundson ta njohim pa vërtetë ndë argument nga ajo. Allah, e Resullallahu më thotë që më e pasur mësimi ndëpërsënit, ndaj yollat e ndëshme. Dhe Resullallahu më nduar ç Ne ushtenc zemrën tonë me besim të pasur, na vllazëron mes vete. Na dërgon Allah armiqësit e paragjykimet. Ne na largon Allah xhallahu ala çdo lloj konflikte që ndon të familjet tona në mesën tonë. Na bën Allah xhallahu ala të bashkuar, të unifikuar, të dashur mes vete. Ne lutsojmë Allah të mënduar që ata që an të smur Allah xhallahu ala me shëru. Ata që janë në borxhi Allah xhallahu ala situatën më ulehtësu dhe t'u ndihmojmë me dal prej borxheve. Ne lutsojmë Allah të mënduar se çdo kush që është mos pajtim me të afer me të ti, me dashënë të ti, me miqë të ti, Allahu Gjellar me i pajtu. Sikur që lësë Allah në Gjellar me i pajtu. Që të vdekur i tonë, Allah me i mëshiru. Dhe zbashku me ta në gjënetin e Allah të nesër me në bashku. Allah në bëf pasu së të fesë të ti, dhe njënës të fesë të ti, që për vëpime tona, të kemi referensë, fjalën Allah Gjellar me i mëshiru, dhe fjalën Muhammed sallall Nayaab shandat dhe khair taqo min taqee min arshem e dheirat hra Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh